Történelmi krimi Az alábbi sorokat lejegyeztem én, Jakob Müncel, ki Isten a Szent Mária im Kapitol bazilikában szolgálom felszettelése óta. Magamról, a méltatlan ifjúról csak annyit kívánok még elmondani, szinte még deják vagyok, alig eszten deje tarthattam meg első misének. Ez is az oka annak, hogy feletteseim gyakorta bíznak meg világi feladatokkal, hogy tudományommal, melyet Reimsben, Párizsban, Milánóban szereztem, a világi hatóságok rendelkezésére álljak. Bár városunk, mely messze földön a leghatalmasabb, leggazdagabb, polgári hivatalaiban tudós, nálam tapasztalta bíródeákok dolgoznak, mégis az egyházat is érintő, vagy különösen fontos eseteknél engem bíznak meg az írásmunka elvégzésével, a jegyzőkönyvek vezetésével. Jó, ha papi személy is jelen vagyon az ilyen ügyekben, nem csak mint a tények följegyzője, hanem olyan ember, aki az anyaszentegyház igéivel irányt mutathat a homályban. Ezen irat az én magám egy különös, véres és borzalmas eseményről, annak következményeiről és tanulságairól. Utólag vetettem papírra el sorokat, hogy összegezve a történteket jobban átláthassam, megérthessem az összefüggéseket. Nincs szándékomban ezen kéziratot közreadni, ezért biztos helyen helyezem majd letétbe. Maradjon nyoma a történteknek az én szemszögömből is, amelyet igaznak hiszek. Számomra az eset 1582-ben a Sissi Szent Ferenc napján, október 4-én Beáte Melysze megjegyzése a reggeli órákban kezdődött el, mikor von Hoxtartten kapitány egyik poroszlója templomunk melletti papiszálláshelyünkre érkezett. Csak annyit mondott, hogy a kapitány szigorú parancsba adta, hogy kövessem őt. Természetesen engedelmeskedtem a városi rendőrparancsnok felszólításának. Nyugtalanság ülte meg a szívemet. Mit akarhat tőlem szegény káplántól ez a nagyhatalmú és rabiátus ember hírében álló vezető a poroszló parancsnoka. Mert bizony, távoláljon tőlem, hogy bírálni merészeljen városunk vezetőit, a kapitány igen rossz hírnek örvendett városunk polgárai körében. Már ha valaki örülhet annak, hogy környezete késővár, pénzéhes, erőszakos embernek tartja. De szót emelni ellene senki sem mert, igaz nem is lett volna rá oka senkinek. Von kapitán kapitány kifogástalanul látta el feladatát, fáradhatatlanul üldözte a bűnözőket, és sokakat hóhérkézre juttatott. Nyugtalanságomnak természetesen nem bűnös életem volt az oka. Bűnös lélek valék, ezt megvallom Isten és ember előtt, de bűneim nem olyanok, amik a városrendőr hivatalnokait érdekelhetnék. Az ő ártatlan, ifjú papocska vagyok csupán. Mégis megült a lelkemet a feszültség, mert a legjámborabb embert is elfogja, ha kapcsolatba kerül a bűn hivatalos üldözőivel. Érdekes, hogy csak a valódi bűnösök nem rettennek meg. Ők gyakorta még a kimpadon is kitartanak hazug meséik mellett. Csodálkozásomra vezetőm és kísérőm, aki nevét nem mondta meg, ezért csak a poroszlóként fogok hivatkozni rá, nem a rendőrparancsnok székhelye felé vezetett, nem is a városi börtön és a poroszlók állomás helye irányában hanem a város azon része felé vette irányt, ahol a gazdagabb kereskedők éltek. Faggatni próbáltam a poroszlót, hogy hová, és miért megyünk, de ő azzal zárta le kérdezősködésemet, hogy szigorúan meghagyták neki. Egy szót sem szólhat senkinek arról, amit látott. Még nekem sem mondhatja el, hogy hová megyünk. Ha megérkeztünk, majd meglátom. Zárta le beszélgetésünket, és a továbbiakban egyetlen szót sem volt hajlandó szólni. Az utcát, ahová végül bekanyarodtunk, jól ismertem. Mitagadás, kis papként, növendéktársaim, nem egyszer megfordultunk erre. Borkereskedők lakták, akik nagyban forgalmazták a nemesebbnél nemesebb italokat, de sosem zárkóztak el attól, hogy nekünk kicsiben is kimérjenek a jóféle nedűből. Így nem kellett azt a bűnt elkövetnünk, hogy nyilvános kocsmákban vásároljuk meg magunknak az innivalót, és arra sem szorultunk rá, Horibille Diktu, hallotta miatt, hogy a mise bornak szánt készletet dézsmáljuk meg. Még a házat is ismertem, ahová vezetett. Johan Kaltenbach lakott itt, az egyik leggazdagabb borkereskedő. Nem csak a távoli vidékek nemes borait forgalmazta ő, még a távoli tokajból származó aszubort is ittam nála, hanem bankársággal és pénzkölcsönzéssel is foglalkozott, ezzel is növelve vagyonát, Isten akarata szerint. Mert megvagyon írva, gyarapodjál és sokasodjál nagy gyarapításában felülmúlhatatlan ügyességet tanúsított a jókereskedő, mert megsokszorozta atyáitól örökölt vagyonát, de a sokasodás terén már nem mutatott fel ilyen erényeket. Nem csak öregeske felesége maradt gyermektelen, de fiatal szolgálója sem ajándékozta meg gyermekkel. Hűnömő róhatnák fel, hogy vétkes parázna viszonyról, mint a gyermekáldás forrásáról beszéljek, de hívok mindenkit. Emlékezzék Ábrahám atyánkra és az ő szolgálójára, Hágára, kinek gyermeket nemzett, ahogyan ezt a Szent Bibliában meg írva. Akaratlanul is a ház hátsó udvar felüli bejáratához kerültem volna, ahol annyi kopogtattunk telt kancsókért. De a poroszló megragadta a Nem arra, Szent atyám. És az utcai kapuhoz húzott maga után. Az utcai kapu előtt újabb poroszló állt ört, talán azért, hogy távol tartsa a kíváncsiskodókat, akik bizony szép számmal gyülekeztek már a közeli sikátor sarkánál. Ilyen a mi városi népünk, hajházzal szenzációt. Lételeme a bámészkodás, a fecsegés és a plegykálkodás. Ezúttal is alaposan megbámultak engem, ki a poroszló kíséretében beléphettem a házba. Súgtak, búgtak egymás között, de egyik sem találhatta el ki lehetek. Eddig rövid és nem túl dics teljes papi szolgálat alatt nem tettem szert közismertségre ebben a hatalmas városban. Ezt bármáskor érzékenyen érintett, ezúttal egyáltalán nem bántam. Nem vágytam arra, hogy szárnyára kapjon a plegyka, hogy beszéljenek rólam, mert akit sokat emlegetnek, az bajos dolgokkal is könnyen kapcsolatba hozhatják. Ekkor még nem tudtam, mi vár rá. A házba lépve az első, ami megütötte a szememet, a hihetetlen felfordulás volt. A bútorok felborogatva, összetörve, a falikárpitok széthasogatva. A ruhák edények szétdobálva, összetört palackok mindenfelé. És a könyvek, azok a drága könyvek, amikből akad Káltenbakher uramnak szép számmal széttépve szétszaggatva hevertek a bűzlő bortócsákban. Borzalmas sejtelen fogott el, és mint a későbbiekben kiderült, sajnos nem kellett csalatkoznom. A poroszló egyenesen a konyhába vezetett, ahol nem egyszer melegedtem már hideg téli estéken, Kaltenbacher vagy a jóindulatú Gréte szolgáló lány jó voltából. A konyhában von Hoxtattem fogadott, és a megrázó látvány, a sarokban bevert fejjel heverő halott Gréte. A kapitány éppen a halottat vizsgálgatta, közel hajolva arcához, felakadt szemeibe tekintve. Azt mondják, pupillánk holtunkban megőrzi az utolsó képet, melyet látunk. Ha ez így van, Gréte pupilláiba minden bizonyal mélyen belejéghetett gyilkosának képe, s a kapitány talán onnan akarta kiolvasni, kinek a nyakába kerítheti mindezért a kötelet. Laudélt úr Jézus Kriszti, fordult felém a kapitány előre köszönve. Ami nagy szó volt, hiszen ő városi őrség parancsnokának rangját viselte, én pedig csak fiatal, méltatlan valék a Szent Mária in Kapitolnak. Én aeterna Feleltem. Azért hívtam ide elko hogy tanulja legyen mindazon szörnyűséges eseményeknek, melyek e házban megestek, feljegyezze ezeket, hogy híven beszámolhasson róluk a városi bírák előtt, akik majd ítéletet mondanak a gazember felett, ki mindezeket elkövette. Igenlően bólintottam. Vállalom a tanúságot Isten és ember előtt, mert így rémség elkövetője csak a hóhér kezei között nyerheti el méltó büntetését. Így gondoltam már akkor is, pedig még nem is láttam mindent, csak szegény gréta tetemét. A jó lány hányszor toldotta meg kevés hússal, kenyérrel a gazdáitól vásárolt kancsóborokat, amiket aztán jó ízűen fogyasztottunk társaimmal. Bár papi személy vagyok, igaz még ifjú és indulatos, de bátran vallom. Nem érdemel irgalmat itt a földön az, aki ilyesmire vetemedik. A hatóságoknak kötelességük kivégeztetni az ilyen gazfickókat, hogy Isten itiulé széke előtt felelhessenek tetteikért. – És még nem is látott mindent, – mondta keserű hangon a kapitány. – Kövessen. Felszólítására velementem a konyha mögötti tároló helyiségbe, ahonnan lejárat nyílt a ház alatti pincébe. Ez volt a belső lejárat, amit akkor használtak, ha csak kis mennyiségű borért mentek le a pincébe – ezért aztán jól ismertem én is. A másik ajtaját a pincének, ami jóval nagyobb volt, hogy az udvar felüli lejtőn és felgörgetett boros hordók átférjenek rajta, láttam már nyitva, de még sohasem használtam. A pincében közvetlenül az ajtó mellett szintén állt egy poroszló. Már az arcára pillantva láttam, hogy nagyon nem szeretem szolgálatot lát el. Ahogy von Hoxten kapitány követve beléptem a számtalan gyertyával megvilágított borospincébe, azonnal megpillantottam Kártenba herékat. Ahogy egyek voltak az életben, úgy egyek lettek a halálban is. De micsoda halálban? Ne így halált adj én nekem, uram. Az asszony az a kedves jóravaló asszony a hosszú helység első negyedében álló asztalon feküdt, oda volt kötözve. Ruháját megszaggatták, szoknyáját egészen felhajtották, közszemlére téve szemérmét. Minden bizonyal erőszakot tettek a szerencsétlenen, mielőtt elvágták a torkát, akár egy szopós malasznak, és hagyták elvérezni. Sűrű vértósa ott feketé lett az asztal lábánál. Férjét az asztal melletti nehéz faszékhez kötötték, mely oly hatalmas volt akár egy királyi trón, de ezúttal minden bizonyal a kínok trónusa lett. Asszonyát ott erőszakolhatták meg a szemelátára. Erről tanúskodott, hogy vad kétségbeesésében még a száz fontnál is nehezebb széket sikerült odébb a helyéből, míg a kezeit, lábait hozzá rögzítő kötelékek véres árkokat váltak bőrébe. Gyilkosan nem érte be azzal, hogy írémes rémes lelki kínokat okozzon neki. Tovább gyötörte testét is. A székhez kötözött férfiú felső ruházatát szintén leszaggatták. Mellét hasát késsel összevagdalták. A hosszú, mésebek úgy borították felső testét, akár a szántóföldet a barázdák. De aki ezeket a kegyetlen mintákat ráírta, az arcának sem írgalmazott. Alig ismertem meg a derékkereskedőt, az arcát elcsúfító vágásokból kiömlő rászárat fekete vér alatt. És a legborzasztóbb a szemeit kivájták. A két sötét üreg vádlón vakult a világba. Én legalábbis ezt éreztem. Keresztet vetettem és Istenhez fohászkodtam a lelki üdvükért. Nem értek bűnös életet ebben a síralomvölben, bár minden bizonyan nekik is megvoltak a maguk védkei. Sajnos szent gyónás nélkül kellett elhagyniuk ezt az árnyékvilágot, de kértem az Urat, hogy fogadja őket úgy is magához, hogy a haldokló kenete nélkül távoznak. Mindent látott, atyám, mondta nekem a kapitány. És maga a tanú. Itt az áldozatok mellett fogadom meg. A tettes százszorosan megfizet mindezért. A hihetetlen kegyetlenség brutalitás nyomai láttán meg tudtam érteni von Hochstatten indulatait. Kemény, háborúban katona katonaember, aki rögtön a véres bosszúra gondol, és nem az undortól, félelemtől forgó gyomrát tapogatja, mint szánalmas jó magam. Micsoda szerencse, hogy ilyen derékember áll városunk nyomozó hatósága élén. Így rémtett, így nem maradhat meg nélkül. De nem csak azért hivattam, hogy mindezen förtelmestettekről bizonyságot adhasson, de egyben a segítségét is kérem. Miben segíthetek én önnek, kapitány úr? Isten szerény szolgája vagyok, természetesen buzgó imáimmal támogathatom, kérve az urat adjon önnek bölcsességet, erőt, hogy megoldja ezt a bűnügyet. De másban, miben lehetne szolgálatára az én alkalmatlan személyem? Minden bizonnyal hallott már Johannes Bauerről. Természetesen hallottam róla. Ő az az ember, aki a városunkhoz közeli egyik majorságban él, és az a hír járja róla, hogy varázs képes lopások és egyéb bűnös cselekedetek tetteseit kézre keríteni. Az beszélik róla, hogy csalhatatlan bizonyossággal megtalálja az elorzott tárgyakat, és veszélye elől a gaztettek elkövetői sem menekedhetnek meg. Oly könnyedén akad rájuk, így mondják, ahogy én megtalálom kicsin szobámban, semmi holmim közt a breváriumomat. Beszélik például azt az esetét, mikor egy kocsmában részegen összeszólalkozott néhány legény, és ahogy ez fiatal és forrófejű emberek köz gyakorta megesik, a vita verekedésbe csapott át. Az egyik legényt, ő kezdte a szóváltást, vagy más, utólag már nem lehet kideríteni, alaposan helyben hagyták, és ki is dobták a kocsmából amit ilyen esetekben gyakran ő átkozódva, bosszú állásról fogatkozva fel az utca sarából. A győztesek persze erre ismét rá akarták vetni magukat, de ő elmenekült a túlerő elő. Késő este, mikor a kocsmában maradt győztesek fő hangadója hazaindult, a sötétség leple alatt egy félre első helyen valaki rátámadt és több készúrással megölte. Mikor a holtestét megtalálták, a poroszlóknak első dolgok volt előkeríteni az előző esti verekedés kárvallótját. Nem volt nehéz dolguk, a kocsmai cimborák mind jól ismerték egymást. A megvádolt azonban váltik tagadta bűnösségét, kínpadra vonni pedig nem lehetett, mert a város egyik tekintélyes polgárának volt másodszülött fia. Az áldozat sem volt akárki, egy hasonlóan tisztes családból származó ember. A font tettent ugyancsak szoríthatta a csizma. Ha a nyomozás során az deríti ki, hogy a fiú a tettes, a családja bizonyal megorrorra, Ha ártatlannak minősíti, a másik családdal akaszt tengeit. A kapitány, aki bár nem népszerű, mégis elismerten okos ember, ebben a kutyaszorítóban is megtalálta a megoldást. Elhozatta Bauer-t a városházára, ahol a bírák előtt adhatott tanúbizonyságot képességeiről. Egy asztalon elhelyezték a véltettes kését, amit mindig magánál hordott, és mint ilyet a lehetséges gyilkos fegyvernek tartották, és két másik hasonló kést. Ezután felszólították a varázsveszőst, hogy válassza ki a három közül azt a szerszámot, amivel már embervért ontottak. Ő tévedhetetlenül a bevádolt ifjú kését emelte ki a többi közül. Nem ez az egy csodálatos eseteforog közszájön, és nem csak a porné pajkán. Bizony városunk méltóbb személyiségei is beszélnek kalandos nyomozásairól, és tévedhetetlenségéről. Nekem ennyi is elég volt, mikor hallottam róla. Ha egy ember csalhatatlannak kiáltanak ki, akkor biztos, hogy tévednek. Vagy átkozott szerencséje van a sikereivel, vagy egyszerű szélhámosság az egész. Az említett gyilkosságról csak még annyit jegyeznék meg, hogy végül is nem ítélték el azt, akinek a kését kiválasztotta. A vádlott azzal mentegette magát, hogy igen, az ő késével valóban ontottak már emberi vért, mivel ügyetlenségében többször is megvágta magát vele. Ezt a mentővallomást a bíróság el is fogadta. Szabadon is engedték, hosszabb raboskodás és kimvallatás nélkül. Rossz nyelvek a városban azt pletkálták, hogy először az áldozat családja fizette le a hatóságot, és ezért vádolták be a rivális család fiát. Később a vádott családja rálicitált a megvesztegetési pénzre, és ezért találtatott ártatlannak az ifjú. Akár így történt, akár másképp, Bauer nevét ekkor kapta először a szárnyára a hír. Nekem, mint okvetetlenkedő fiatal papnak erről is megvagyon a magam véleménye. Igen könnyű lehetett Bauernak odasugni, mikor indult kiválasztani a gyilkos szerszámot. A jobb oldali az és ahol a vád ilyen acélos lábakon át, ott kétségtelenül jó védekezés, hogy a kés azért ontott emberi vért, mert a tulajdonosa a kenyere helyett az újját szekte meg vele. Nos, folytatta a kapitány, ide hivattam őt. Úgy vélem, minden segítségre szükségünk van, hogy e förtelmes büntet elkövetőjét elcsípjük. Megütötte fülemet, hogy a kapitány elkövetőt emleget. Azt fel nem foghattam, hogy egy ilyen tapasztalt férfiú hogy vélheti úgy, hogy ezt a gaztettet egy ember követte el. Addig még rendben, hogy Grétével végezhetett egyetlen fiatalember is, már ha elég erős és ügyes. Én bizony nem boldogultam volna vele. Grétének nem csak a szíve, de a termete is nagy volt. De hogyan kényszeríthette egy egymaga bárki Káltenbakherékat a pincébe? Hogyan kötözhette meg őket egyenként úgy, hogy miközben az egyiket kötötte, a másik nem is próbált sikoltozva menekülni sorsa elől? Káltanbák herék sem öregek, sem tehetetlenek nem voltak. Mindketten középkorú, egészséges, jó erőben lévő emberek lévén, ha nem is tudtak elbánni a fegyveres támadóval, a meneküléssel igazán megpróbálkozhattak. Birkaként hagyták volna lemészároltatni magukat. Ezt képtelenségnek tartottam de véleményemet óvakodtam a kapitány tudomására hozni. Nem akartam magamra haragítani ezt a nagyhatalmú embert, akinek, csak Isten tudja miért, az a szándéke, hogy az én csekély személyemet is bevonja a nyomozásba. A varázsvesző használatát nem tiltja az egyház, úgy tudom. Beszélt tovább a kapitány. Nem, természetesen nem. Igaz, nem is támogatja, tettem hozzá megjegyzésként. Megjegyzésem láthatólag Fikarsnit sem érdekelte. Láthatóan beírta annyival, hogy megerősítettem szavait. Folytatta. Mivel arra készülök, hogy Bauer segítségét kérem, nem szeretném, ha egyházi kifogások merülnének fel működésem ellen. Meg kell kérnem atyám, legyen jelen mindvégig a varázsveszős nyomozás során. Jegyezzem meg mindent, ami történik, hogy tisztán állhassunk érsekünk a bajor herceg elé, ha hivat. Erről fújt tehát a szél, állapítottam meg magamban a régi mondást idézve. A kapitány úr le akarja fedezni magát, és ügyesen csinálja. Egyetlen húzással bizonyítja, hogy ő mindent megtesz a szerinte gyilkos, szerintem gyilkosok kézre kerítéséért, hiszen még a varázsvesszőst is elhivatja. Ugyanakkor kerít még egy gyakorlatlan fiatal papot is, akiről feltételezhető nem sokat fog beleszólni az események alakulásába. De arra kiválóan alkalmas, hogy az egyházi és világi hatóságok előtt bizonyítsa, von Hochstadtent a világ legjobb szándéka vezette mindabban, amit tett. Mágiás cselekményekbe nem akar belekeveredni, ezért is hozatott papot, hogy felügyelje Bauert. Csak a tettesek elfogása miatti igyekezete vezette minden cselekedetében. Zseniális! fel sem tételeztem volna ennyi ravasságot erről a rezesóru, minden bizonyal erősen italos emberről. Logikusan, jól levezethetően eltervezett mindent, pedig nem sok ideje lehetett a fejtörésre a bűncselekmény felfedezése és ideérkezése óta. Így utólag már nem tudnám megmondani, melyik pillanatban fogott el az a fura kellemetlen érzés. Egyetlen gyilkos nem lehetséges. Pontos terv? Ilyen gyorsan. – Mi jöhet még? – Johannes Bauer, aki ebben a pillanatban toppant be a pincébe egy másik poroszló, és nem az én hallgatag ismerősöm kíséretében. Figyeltem az arcát. Nem láttam rajta elborzadást. Talán belépésekor ő már tudta, mire számított. Bizonyal elmondta neki a maga poroszlója. Bár én, ha tudom, hogy mi vár rám, ebben a kivilágított pincében, akkor sem tudom visszafogni megrendülésemet. Az ilyen látvány mindenki szívébe kell, hogy markoljon, ha csak nem hadat járt ember, akiből a háborúk borzalmai már kijöltek minden gyengeséget. Tudtommal Bauer sosem járt hadban. Egyszerű paraszt. Igaz lenne, hogy a pornép ilyen érzéketlen? Az nem lehet. Rövid életem során bőven volt alkalmam megtapasztalni. A pórok épp úgy éreznek, épp úgy szeretnek és szenvednek, mint a nemes vagy a városi polgárok, akik közül magam is származom. Emberek ők is, ha egyszerűbbek is. De ehhez még embernek sem kell lenni. A kutya is nyúzít, ha gazdáját szenvedni, halni látja. Miközben én mindezeken elmélkedem, a kapitány fogadta Bauer köszöntését, és a varázsvesszősnek elismételte szinte pontosan ugyanazt, mint amit már nekem elmondott, természetesen nem térve ki az én szerepemre. De Bauer azt könnyen kitalálhatta, ha csak nem fából faragták a fejét. Márpedig biztosan nem abból faragták. Durva arcú, tán 40 éves férfi volt, túl ifjúságán, de feltűnően jó erőben. Dúzzadó izmain feszült a jól észrevehetően nem rászabott ruha. Nem paraszti módit viselt, módosabb városi polgárok öltöznek így. Tám fizetségként kaphatta valakitől a sokat érő, csak nem új posztóruhát. Sajnos városunkban nagy a kereslet a tudományára. Jó magam butaságnak, babonának tartom az efféle praktikákat, inkább játéknak, semmint valódi tudománynak. Épp úgy messze áll az ilyesmi a tudományoktól, mint az a kedves játék, mikor az eladó hajadónok karácsony reggelén forró olmot öntenek a hidegvízbe, és a hirtelen megszilárduló, különös alakú fémdarabokból próbálják kitalálni majdani kérőjük nevének kezdőbetűjét. Egyszerű emberek egyszerű szórakozása ez és addig nincs is vele baj, míg játék számba veszik. De ha jelentőséget tulajdonítanak neki, a pörös ügyekben döntő bizonyíték lehet, hogy merre leng egy faág valaki kezébe. Sohasem tételeztem fel, hogy von Hoxtárden, aki ha nem is tanult, de világlátott, tapasztalt ember, hihet a varázsvesző hatalmában. Majd tám nem is hisz. Támutatvány ez az egész, amit látok. Furcsa színjáték, melynek egyelőre fel nem foghatom az okát értelmét. Mert az bizonyos, hogy a kapitány okkal, még pedig jó okkal hozatta el Bauert, és ez az ok nem okvetlenül az, amit az orromra kötött. Bauert meghajtotta a fejét, mikor a kapitány ráparancsolt, hogy fogjon hozzá, mutassa be tudományát. Hang nélkül hagyta el a pincét, és kisvártatva egy villás Y alakú ággal tért vissza. Egy közeli fáról törhette a kertbe. Pincébe lépésekkor még mindig tépkedte róla a gajakat, leveleket, nem törődöm módon szétszorva maga körül a hulladékot. Nem tudom miért, de mozdulatairól az odafenti széthasogatott kárpitok széttépett, szétszórt könyvek jutottak eszembe. A háncsot már nem hántotta le az zákról. Bauer szűkszavú ember lehetett. Ezúttal sem szólt, csak bólintott egyet és felemelte úgy derék magasságig a veszőt. Az Y két szétnyíló szárát tartotta a kezében, és az egyenes, vastagabb szál merett előre. Isten bocsásson meg nekem életlen gondolatomat, de a fadarab így engem egy hevesen felmeredő hímbeszőre emlékeztetett. Bauer lehúnyt szemét, kicsit feljebb emelte kezét, és előre lépett. A fadarab végével apró köröket írva lépett az áldozatok felé egyet, majd lassan még egyet. A vessző megrándult a kezében, és egyértelműen szegény Kaltenbuck hó teste felé mutatott. – Az asszony halt meg először, – mondta Bauer kifejezéstelen monoton hangon, – mintha nem is ő beszélne, csak maguktól jönnének a szájára a szavak. – A férfit kínozta, mielőtt a végzett vele. Ez sem volt valami nagy újdonság. Már betoppanásomkor ugyanerre a feltételezésre jutottam én is. Kínzás közben bort ivott, sok bort. Újdonság számba ez sem ment. A sarokba hajított törött borospalackok tanúskodtak erről. Kaltenbuckerné bizonyosan nem tűrt volna meg ilyen szemetet a házában. A férjére sem vetett volna jó fint, ha ügyfelét magával hozva a mincébe boros törött borospalackokon kell tapodniuk. Körbejárta a súlyos töltsfaszéket, amibe Kaltenbuckert kötötték. A vesző vége folyamatosan az áldozatra szegeződött. Vallotta, sokáig vallotta, de ő nem volt hajlandó elárulni nekik, hova rejtette el a pénze javát, mert odafönn a házba csak pár tallért talált, a remél zsíros fogás helyett. A férfi sikoltozott a fájdalomtól és a félelemtől, de nem beszélt. Még akkor semmikor megvakította. Végül elvágta a torkát. Odakin már hajnalor, menekülni kellett, beérve a soványka zsákmánnyal. Szaggatott szavaival egészen jól leírt, ami történt. A történtek ilyen alakulására következtettem én is. Egyetlen, de annál nagyobb eltéréssel. A gyilkos nem lehetett egyedül. De hallgattam, Isten irgalmazzon bűnös lelkemnek. Bauer megfordult és a feljáró felé indult. A kapitány két poroszlójával a nyomába eredt, én is csatlakoztam a kismenet végéhez. Bauer körbejárta a házat, nyomában mi. Szinte, mint egy körmenet. Kutatod, keresek, jegyezte meg időnként. De nem találta a kereskedő elrejtett aranyait, tette hozzá. Szegény Gréta tetemére csak egy pillantást tetett. Ezt meg először. Az ostoba szolgáló csak útban volt. Ennyi volt a fölötte elmondott beszéd. Nem talált semmit, mondta, még mielőtt kiléptünk a házból. Egy újabb gondolat ötött az eszembe. Honnan tudja, hogy a tettesek, magamban ragaszkodtam a többes számhoz, nem találtak semmit? Talán bizony az a csodálatos varázsvessző azt is megmutatja, ami nem történt meg, és nem csak azt, ami történt? Kiléptünk az utcára. Erre indult el! Fordult, azonnal határozottan az egyik irányba, arra, amerre a város széle esett. Itt ment végig. Mintha verset citálna, mintha betanult szöveget mondana fel, úgy kommentálta a történéseket. Lassan ballaktunk a város kapu felé. Itt, torpant meg az egyik ház előtt váratlanul, itt van valami, valamit érzek. Bauer nagy izgalom jeleit mutatta. Kezében rángatózott a fák, ő pedig kimerett szemmel nagyokat nyelt, mint aki belei feltörekvő tartalmát igyekszik visszafogni. Fejével sűrűn, gyorsan, aprókat bólogatott, és egész testével a ház irányába dőlt, mintha arra felé húzná valamely láthatatlan kéz. A kerítés túloldalan három gyerek játszadozott, azaz már abba hagyták a játékot, és minket bámultak. – Hol vannak a szüleitek? – dörrent rájuk von Hockstatten. – Kint dolgoznak a szöllőnkben, felelte a legnagyobb gyerek megszeppenten, de azért kicsit büszkén is. Nekik szőlőjük van, nem akármilyen emberek az ő szülei. – Mióta vagytok itt kinn az udvaron? folytatta a kapitány aki kérdezést. Ezzel csak egyre jobban rájéztett a tíz éves forma fiúra. A két kisebb csak hallgatott mögötte, a lány a másik fiúba kapaszkodott. – Ahogy a szüleink elmentek, kijöttünk mi is, bizonytalankodott az időpontban a gyermek. – Mikor volt az? – ütötte a vasat von Hochstatten. – Mintha egy gyerek tudhatná az időt. Ezt tudta. – Még nem harangoztak a hatos misére, mikor édesapámék elindultak. Mi kijöttünk, és nem sokkal utána hallottuk a harangot. – Tehát az időpont stimmelhet. Ha járt erre idegen hajnalban, kora reggel látniuk kellett. És már mondták is, kérdezés nélkül. – Járt itt egy kékzekés ember, még soha se láttuk. – Édesapámat kereste, azaz nem is őt. Azt mondta, valakinek itt kell lennie a bor miatt. De hát nem volt itt senki. – bizonygatta buzgón a gyerkőc. – Édesapám sem mondta indulás előtt, hogy keresni fogják, mert szokták. – tette még hozzá, és gyermeki büszkeség csengett a hangjába. – Az ő papája fontos ember, akit sokan, sokszor keresnek. A gyerek igazat mondott, az apja tényleg fontos ember, borkereskedő hanem is olyan gazdag és sikeres, mint Kátenbaker volt. És ő nem csak adja és veszi a borokat, hanem termeszti is. Magam is ittam már a terméséből, nem is olyan régmód kis papkoromban. Bár annak idején a város melyik borkereskedőjénél nem jártunk a testvérekkel. – Hogy nézett ki az az ember? – kérdezte von hochstadt szigorúan. – Ez a felesleges szigor sem tetszett. Minek durva hangon beszélni az amúgy is készséges gyerekkel. Magas férfi volt, szőkehajú, az égszinkék zekéje alatt fehér inget viselt. Fekete nadrágja és csizmája volt, kard nem függött az oldalán, és csak egy kés az övén, sorolta a gyerkőc éneklő hangon. Ó, nagyon is jól ismertem ezt a hanghordozást. Így beszélnek a templomban a ministráns gyerekek, mikor a bemagolt latin imádságokat mondják fel, amikből egyébként egy szót sem értenek. Ez a kő betanult szöveget mond fel. Csak az a kérdés kitaníthatta be, és főként, miért? Kezdtem úgy érezni, hogy egy színjáték nézője, mi több akaratlan szereplője vagyok. De ki írta, ki rendezi ezt a drámát? És megint csak, miért? Jól van, okos fiú vagy, dicsérte meg a kapitány a gyereket, az iménti zord beszédmódjával teljesen ellentétes hanghordozással. Ez a mondat olyan volt, mint mikor az iskolában a szigorú tanár int a jól felelő tanulónak. – Rendben van, leülhetsz. – És merre ment az az ember? – kérdezte von Hoxstatten. – Arra – mutatott a gyerek habozás nélkül az utca azon vége felé, amerre fordulva Bauer állt. A gyerek keze és varázsvessző mutatta az irányt.